Лютві Паша приписував Рустемові якості, яких той ніколи не мав. Поперва, хто й керувався зовсім не наміром будь-що вислужитися, вискочити нагору, а просто піддався звичці, що виробилося в ньому під час кількарічного сидіння в далекому Санджаку, повному непокірних племен. Там завжди щось колотилося, горіло, бунтувало, повставало, і молодий Санджак бег, Проклинаючи все на світі, хапав своїх головорізів і кидався туди, де були найбільший вогонь, найбільший гамір, найбільша колотнеча. Коли прибув до Стамбула і побачив пожежу, не роздумуючи кинувся туди, ще й не сподіваючись, що видобуде з вогню і полум'я не тільки султанську хвалу, але й султанську доньку. Сам дивувався своєму везінню, похмуро кипкував самого себе. «Молодець прагне туди, де родився, собака туди, де ситий». Про лютві Пашу він сказав, що засівши в дивані поміж трьох інших візирів, за кожним з яких стояли цілі кладовища і текли ріки крові. Крізь збільшувальне скло він міг би видатися навіть величним. Кожен з візирів вимахував шаблею мало не з дитинства, і от домахалися аж до султанського дивану. А цей маслакуватий босняк. Тільки й за мав, що вмів догодити Сулейманові, сідлаючи його коня, та тепер вчасно прискочив на Стамбульську пожежу, щоб виховити з пожару і попелу доньку самого падишаха. Великий візель Лютфі Паша з усією нестримністю, що була йому властива в справах розумних і в ділах дурних, занурився в темні глибини столиці, відтручуючи і головного кадія Стамбула, який наглядав за порядком у місті, і Афенді Румелійського. Беглербега, поставленого для нагляду за Кадієм. Мусульманська душа великого візира вжахнулася від видовища стамбульських пекел. На дивані Людфі Паша, зіймаючи руки, вигукував «О шаріат! О віра!». Він виявив, що шаріат порушується постійно, повсюдно, злочинно. В дільниці Коджа Нішаджі варили бузу, якою впивалися правовірні. Псамат'ї була ціла вулиця Шарапсокайї, де непристойні танцівниці Кьоребе затягали правовірних у Бузні, там же таємно продавали п'янливу гаміз Веарак, і між п'яницями, Оалах з зранку до пізньої ночі вешталися гулящі жінки. Субаші, який мав наглядати за порядком коло мечеті Еюба, ховав злодіїв, поїй, там же безчинство, вино. Розпуста Сулейман Паша його срев Паша Мовчки прикривали повіками очі Чи то поділяючи обурення великого візира Чи то пускаючи його слова поза увагою Рустем неприховано насміхався з такої запопадливості Треба бути останнім дурним Щоб повчати самого султана тільки тому Що ти одружений з його сестрою Між султанами немає родичання Має голову на плечах Усі знали, що бузу варять споконвіку, тому бузні були дозволені султаном, і для нагляду над ними приділений шеріг – Субаші. Знали, що по Стамбулу розвозять у бордюках вино, яке мало право пити і продавати тільки іновірці, що платили султанові особливий податок. А вже коли чоловік платить податок і зміцнює державу, то користі від нього більше ніж від візира, що рубає гілку, на якій сидить Рустем навів хадіс Бог стримує більше число людей завдяки султанові Ніж завдяки Коранові Але цим розлютив Лютфі Пашу ще більше Думаєш, коли спиш султанською дочкою То дозволено тобі топтати все святе? Кричав великий візир Та яке там спання? Невесело віджартовувався Рустем в час весілля гашник так закрутив мені шаровари, що я цілий місяць не міг нічого мати своєю молодою жоною. «Я не дозволю сміятися в дивані», – насувався на нього розлючений Людфі Паша. «Та хіба я не знаю, що це гріх? Туркам ніколи сміятися, вони воюють». Людфі Паша лютував не тільки в дивані, в Стамбулі почалося справжнє пекло. Судна, що привозили вино з мореї і кандії, палили разом з залогою. П'яницям заливали горлянки розтопленим свинцем. Зрадливих жон кидали зашитих у шкіряні міхи в босфор. Чоловіків упійманих